Dragi gosti, vsi lepo pozdravljeni na današnji razpravi ob slovenski izdaji knjige Tonija Džada, Da želi se slabo godi. Mislim, da je to primerna prilika za veselje, um, ker smo dobili v slovenskem jeziku knjigo, ki je mogoče še najbližje modernemu že Emila Zola. Tony Džad gleda v zgodovino, zato da interpretera prostor, v katerem smo. In hkrati ne želi se zdi nič manj, kot dati popotnico vsem bodočim generacijam, kako ustvariti boljši jutri. In predvsem jutri, v katerem bodo vsi lahko živeli v dostojanstvu. Zato zahvala Mladinski knjigi organizatorju današnje razprave, ki je tudi izdala uh, knjigo. Hkrati je Toni Jad bil izreden kritični mislec svojega časa, okoli v katerem je živel. In zato imel veliko veselje in čas, da lahko ob sebi pozdravim tudi profesorico Renato Salecel in profesorja Jožeta Mencingarja, ki sta prav tako izjemna kritična misleca in angažirana intelektualca v najboljšem pomenu besede. Profesorica Renata Salecel je sociologinja, filozofinja, in pravnica... Ne, to še nisem. Ne? Vsekakor je zaposlena na Inštitutu za kriminologijo Pravne fakultete univerze v Ljubljani. Predava na London School of Economics, predavala je na College of Beerbeck in tudi na Cardozovi šoli prava v New Yorku. Je tudi kolumnistka in avtorica številnih knjig, zadnja med njimi, izbira, uspešnica, govori o tiraniji izbere v današnji postindustrialistični družbi kapitalizma. Profesor Menzinger, ekonomist, pravnik, redni profesor na Pravni fakulteti univerze v Ljubljani, predaval je tudi na številnih mednarodnih oziroma drugih tujih univerzah. Maja 1990 je postal podpredsednik prve vlade v Samostojni republiki Sloveniji in njen minister za gospodarstvo. Nato je bil svetnik Banke Slovenije, sodeloval je z Združenimi narodi Ameriško banko za razvoj in Svetovno banko. Nekdani rektor Ljubljanske univerze je tudi avtor številnih ekonometričnih modelov, študij in monografij o gospodarskih sistemih in politiki, trgodela in tranzicijskih procesih. Tako kompetentna sogovornika sta na mestu za trenutek, v katerem se zdi, da smo se našli, ker trenutek je, se zdi prelomen. Um, dogajajo se družbena gibanja, v Ameriki so zasedli Wall Street, nam v Sloveniji se v manj kot dveh mesecih obetajo volitve. Ne na zadnje trenutek za vse demokrate po srcu in drži, da se veselimo, ker bomo dobili priložnost, da gremo in izkoristimo našo demokratično voli, pravico, voliti in izbrati naše predstavnike, ki bodo oblikovali družbo, v kateri bomo bivali. Hkrati se gibanja selijo, se zdi z Bližnjega vzhoda v Ameriko, vas čas prisotna v Grčiji, Londonu, in sedaj v četrtek, prvo zborovanje, gibanje za odprte prostore v Ljubljani, na to v soboto, Occupy Wall Street, seli v Ljubljano. Tony Judge v knjigi nekako napoveduje čas, ko ne bo lahko. Uh, ko bodo ekonomska situacija, globalne spremembe, globalno segrevanje, Ustvarili prostor nelagodja. Nekaterega primerajo primerjajo z 30. leti prejšnjega stoletja, ko se vse skupaj na to oblikovalo in skanaliziralo v nacionalizme, rasizem, diskriminacijo in na koncu drugo svetovno vojno. Ampak ne gre pozabiti, da smo, če nič drugega, za eno knjigo in precej izkušen bogatejši. Januarja 2010 sem se srečala s Tonijan Džadom v New Yorku. Tja smo prišli skupaj s fotografinjo Manco Juvan in opravili še enega zadnjih intervjujev, ki jih je profesor Džad dal v svojem življenju, je Augusta je na to umrl, še vedno z lucidnim umom, a njegovo telo ga je izdalo. Profesorica Salicel se je z njim srečala večkrat. V okviru Remarkovega inštituta je Tony Ćad vabil najbolj uznemirljive ume vzhodne, zahodne Evrope in Združenih držav Amerike skupaj, da so govorili o času, v katerem živijo. Kakšna so bila ta srečanja? Ja, hvala najprej za vabilo. Um, najprej bi povedala, da zahvala, da smo se s Tony srečala, gre v bistvu Gudar. in To je bila slavna ameriška filmska zvezda, ki je nastopala v zadnjem filmu brez zvoka Čarlija In Je takrat ona v bistvu spoznala Čepljena in počasi je ona postajala zelo, zelo bogata. Sledila je namreč, en je svoji ideji, namreč nikoli ne sme spati, Z moškim, če ne da prej diamantov. Temu je tako dobro sledila, da najprej dobila precej denarja in diamantov od Čeplina, nastopal je tudi v njegovem filmu Veliki diktator. Ko sta se ločila izpet, zelo dobro, vse ekonomsko izpelala in na kar se je poročila z Erik Marija Remarko. Ko je, bila, ko je tudi on umrl, kasneje se je odločila in je bila precej stara da ves svoj denar podari New Yorkski univerzi, da uspostavi nek inštitut, kjer bi se evropejci in američani srečevali in kjer bi se v bistvu dogajala neka diskusija, da se pač nekako preide te prepreke med eh, tema dvema kontinentoma. No in poletko dar je zapustila 20 milijonov dolarjev. Uh, New univerza pa je najela Toni žada, da postane direktor. Toni Jada imam občutek, da je malce ni vedel prav točno, kaj bi počel. Mal je ko na polsine kura, če tako rečemo, bil je že ugleden zgodovinar, ni rabo prevelik predavati in pos je odločil, da je oblikoval Remark Forum. In eno zelo dobro formulo si je zmislo, kako je oblikoval ljudi, ki so se srečvali enkrat na leto, nekje v naravi, kjerkoli žalno v Ameriki ali v Evropi. Pismo je poslal 500 starejšim ljudem po svetu iz različnih krogov, akademikom, novinarjem, državnikom, industrijalcem, ki jih je cenil in jih prosil, da predlagajo nekoga, ki je do 40 let, za katerega misli, da bo nekje v prihodnje imel pač nekaj zapovedati, ali bo okay, vpliven in istočasno, da je zelo odprt in interdisciplinaren in meni se je zgodila pa šta sreča, da me je predlagala ena polsko-ameriška eh, profesorica. in izmed teh 500 ljudi ali kolikor je pač prišlo mm, imen, z, z CV na Tonjevo mizo je on navadno zbral 30 med 30 časih, mogoče 40 ljudi, ki jih je potem povabil res na en tak rezort. In ko sem jaz dobila to pismo, nam je vabil, pač pisalo, je, ja, pridi na Švedsko, vse pač plačamo ti vse, hotel in avion, tam boš pa štir ni in ne smeš imeti nekakšnega predavanja sabo. To je bil pogoj. Dali so neko temo, ne vem, Evropa, Amerika ali pa kam gre religija ali pa je takega nacionalizem, prišel si tja, In ideja je bila tudi v tem, da ne bo nič iz njega nastalo. Skratka, novena knjiga To bil izziv, ne? ker vsi smo navajeni, imamo občutek, da je treba nekaj, da nastane, ne? ampak v bistvu dejansko nastav pa en stranski produkt srečanja s temi drugimi ljudmi, kar je bilo fascinantno, med temi 30-40 ljudmi so bili pač izjemni uh, misleci in tako hitromislečih ljudi, že dolgo nisem videla v enem prostoru, kar je izziv, možeš kar hitro mislet, da slediš. Ne? Dogovor je bil pa tak, da e, Toni odpre neko debato s parimi tezami, vedno provokativnimi. Potem pa, če si imel svojo tezo, si dvignil en prst, to pomeni, da imaš neko novo idejo, če pa si imel repliko na idejo nekoga druga, pa dva prsta. Seveda, mi smo vsi blazno radi govorili, tako da tisti prsti, to je kar šibalo. sreča, da je bil Toni Malce, tudi je znal biti včasih gospodar, tako da nas je zaustavil. Ideja teh srečanj je bil v bistvu preiti svoje okvere razmišljanja. In tam smo se srečvali z ljudmi, ki so bili zelo različni od nas. Ne? Ljudje, ki so recimo podpirali vojno v Iraku, so bili vojaki, zelo religiozni ljudje. Spet, bom rekla, pač zelo, zelo zanimivi, odprti. In v bistvu nas je so, nas ta srečanja navadno zelo spremenila. Malce si pogledal na stvari drugače. In to je bil v bistvu, je bila ta ideja teh srečanj, da se ljudje, ki so že tako in tako, pravzaprav mogoče odprti, na nek način še odprejo, da pogledajo še iz stranskih vidikov na kakšne probleme. No, ideja pa je bila, da boš povabljen samo enkrat. Ne? In tudi tle se to ni pač izkazal, da mu ni bila še, še njegova lastna ideja in jo je potem počasi spremenil. in Potem naslednjo leto časih si bil pa tudi povabljen še pravzaprav iz stare ekipe, čeprav so prišli tudi novi. In jaz sem bila povabljena trikrat, Mislim, da je, da je največ, kar si lahko bil, po bil bilo povame, bilo štirkrat. Ampak je vedno izjemno zanimivo, nekateri so bili ljudje stari, nekateri ne. Vsi večina ljudi, ki so bili na teh srečanjih, seveda v zadnjih letih so postali pač izjemni, puli v nagrade, sta dobila dva in na raznih drugih področjih v obamovi vladi delajo in tako. No in ta forum je potem imel tudi internetno stran. In tam na internetni stran, ki še obstaja, se vsi, ki smo bili kdaj, koli v forumu, lahko dopisujemo in si pišemo oziroma v javno debato, dajemo vprašanje in dokler je bo še živ, je on zelo veliko kratkašno provokativno vprašanje dam na forum in spet se začelo pisati. No, in ko se mu izgodila ta sreča, da je zbolel za ALS, v pravi pravijo to temo, tudi Lou Gehrig ali pa Motor Neuron disease, je v bistvu bil to izjemen šok za vse. To ni je bil blazno fit, zelo je bil v mišiče, zelo je zdravo živel, imel je mehne otroke, skratka tist na vrhuncu življenja. In ko je dobil to, sveda spomina formo, formu, začeli pisati, joj, na hudo nam je, bogi Toni, tako in, in takrat je prva reakcija bila lepo, vas prosim, nehajte s temi, kako vam je hudo, Ta bolezen je čisti šit. Ni nobenih besed, ne, ne mi govor, sam ne želim, da se vam smilim. To je nekaj najhujšega, kar se ti lahko zgodi. Dejansko je dejal potem enkrat, da postaneš pač v bistvu na koncu, kot je rekel, pure consciousness, čista zavest. Ne? Ker nekdo mu je te rekel, no, pa zdaj, ko pa ne morete telo, ne deluje več tako, pa lahko vsaj misliš. Ne? In na žalost v bistvu. Dejansko je pri njemu ta bolezen hitro napredovala. Na neki točki je razmišljal tudi, da mogoče konča življenje prej. To smo enkrat se pogovarjali na um, forumu, kar je pač podpiral eutanazijo, kot jo recimo tudi jaz. Um, In dejansko pa, kar je tako hitro napredovala, eh, bolezen se je odločil, da na koncu svoje misli na hitro, podal knjižni obliki, ki je v bistvu nastala na osnovi predavanja, na katerega je prišlo 900 ljudi v New Yorku in potem pač je bil povabljen, da nekako to idejo razširil. Skoraj skor, je to tudi nek testament potreče študentom, tudi svojim sinovom, ki so predvsej jih zanimajo ta vprašanja. V bistvu je pa, lahko rečemo, na koncu zmogu to knjigo napisati na en zelo specifičen način. Namreč on se je naučil ene tehnike spomina, Uh, ne vem, če je vam to razlagal, ampak našel eno staro knjigo, ki te nauči, da uh, spomin oblikuješ tako kot hiša. Da v bistvu uh, v glavi si zamišljaš, da vstopaš v hišo in recimo debat o človekovih pravicah daš v kuhno, v spalnico ne vem, demokracijo, liberalizem v kopalnico, v stranišče vršiš ali kar holno, In potem, ko je predavanje naredil, je v bistvu se nazaj sprehodil po hiši. Ne, je tisto predavanje goril celo iz glave. In to nam je pač na forumu opisal, meni se je zdelo res fascinantno. Ne? In dejansko je najbolj bolečih tekstov, ki ga je napisal na koncu, je bil pa tekst z naslovom Noč, kjer pač opisuje, kaj pomeni na koncu to, da se ni mogu premikati, da po noči se ni mogu počočega, ker je kaj srbelo, da pravzaprav je bil v čas odvisen od svoje žene, pomočnikov. In kaj pomeni to, če imaš dejansko celo noč, kjer si samo v svoji glavi? Telo je pa v bistvu postalo neuporabno in tisti tekst je bil za izjemno boleč, ne, ko sem ga brala. Na žalost je dejansko zelo, zelo hitro umrl. Je pa v bistvu predvsej v zadnjih eh, mesecih tudi napisal nekih spominov na svojo otroštvo, na svojo zelo zanimivo pot. Eh, In seveda, za zelo velike notranje debate, ki jih je ta njegova pot od recimo, židovskih kibucov pa potem do kritike izraelske države in naprej eh, čas nekako pri njemu proizvajala. Kot osebnost je bil radoživ, eh, zna, znal je imeti pa tudi neko eh, jezo, eh, pozitivno jezo, ki ga je kar naprej gnala to, da pravzaprav malce tudi provocira, da kritizira, In Zorat je imel seveda, kadar se mu je zgodila rahla cenzura, zato takrat, ko so mu prepovedali, da ima predavanje na polskem polske ambasadi, ker je, so se Poljaki ustrašili zaradi pritiskov Izraela, mislim, da je bil zelo vesel, da se mu je končno zgodila ina tašna absurdna cenzura. Te spomine je v New York Review of Books in nek način so dokaz o tem, kako je čisto do konca ostal in kritičen do svetav, v katerem je živel, do obame, um, ki ga je navdušil in potem tudi razočaral. Kar zelo jasno povel v tej knjigi je, da je Tony Judd bil socialni demokrat. Profesor Menzinger, vi sebe tudi definirate kot socialnega demokrata, konzervativnega, a socialno levega socialnega demokrata. Zdi se, da je ta vaša drža na nek način danes ogrožena. Liberalni kapitalizem in ideja v, o tem, da je edina prava družbena vrednota, dobičkonosnost, je prevladujoč. Če za trenutek odmiselmo neka gibanja, ki se morda zdaj oblikujejo kot odziv na to popolno, apsolutno ideologijo. Hkrati vemo, da liberalni kapitalizem ne uspeva samo v demokracijah. Mogoče sta celo si nasprotna oziroma ne sobivata najbolje, kaj ti izjemoma uspeva na kitajskem in v marsikateri diktaturi. A ampak vseeno v najstarejši demokraciji na svetu, v Evropi, ki se imamo za nekako konc koncev tudi vzibala demokracije, je liberalno-kapitalistična govorica še vedno prevladujoča, ko pride do ekonomije. Ob teh, ob vseh teh zavedanih. kako je to mogoče? No, nek začnem s tem, da mi je knjiga blizu iz treh razlogov. Prvič, ker je kratka, če zamete kako je napisam, bolj širok natiskan. Potem seveda druga stvar me je blizu, zaradi tega, ker je socialdemokratska, jaz se nekje od srednjih let ali pa iz gimnazijskih let proglašam za socialdemokrata in zdi se mi, da to tudi nekako mi seveda najbolj odgovarja. Zdi se mi najprej, da je to pomembno, da pač ne da še zmeraj obdržimo kapitalizem, ki je pa zelo jasno omejen, kapitalizem kot nekaj, ker pač daje privatno lastnino, ki je pa zelo močno omejen in sicer s prerazdelitvijo ni potrebno, da je ta razdelitev direktna, pa je lahko zelo posredna eh, pomen s pomočjo obdavčenja in da je zelo jasno, katere stvari so ne na trg in tule stvari, ki ne sodijo na trg, so ne dvomno šolstvo, zdravstvo in sociala, to se pravi, to ne gre na trg in tu se je treba trgu kakorkoli upreti. Zdi se mi, da v to smer pravzaprav gre pisec knjige. Eno tretja stvar pa seveda, jaz osebno sem zelo veliko občudovalec Keynesa in najbržni knjige, ki bi na nek način toliko povzdigl Keynesa, kot ga povzdigne Judd v tej svoji knjigi, Če že gledate, če druzga na vsakem poglavju, vsako poglavje se začne z mislijo nekoga in tiste misli že v veliki meri zadoščajo skupaj zbrane, da zelo veliko izveš v svetu. Všeč me na nek način to odklanjanje revolucije oziroma zavedanje, da svet ni popoln, da je v bistvu vsaka družba moram imeti dve pravili, ki se spoštuje ta eno pravilo velja zaradi mene en evro, en glas, drugo pravilo pa en človek, en glas. Rekli bi, na eni strani imamo kapitalistično družbo in na drugi strani socialistično, če odmislimo vse tisto, kar se je dogajalo, vsaki družbi je pač neka primerna kombinacija teh dveh pravil. Kakšna je ta primerna kombinacija, je pa seveda odvisno od tega kakšna je bila zgodovina posamezne družbe. Moram reči, da v tistem času, ko smo sodelovali v tranziciji tako ali drugače, sem jaz menil, da bo šla ta tranzicija v nekšno družbo, ki jo najmenujemo socialno tržno gospodarstvo, pa ni šla v to smer. Treba je pa tudi priznati, da takrat, ko se je prišlo prines do tranzicije, je bila v veliki meri socialno demokratska družba pokotpana že tudi v Evropi. Tudi tisti, ki so bili formalno socialni demokrati, so praktično opuščali tista načela socialne demokracije in lahko bi rekli, v celem svetu je prevladal ta ameriški tip šer koli kapitalizma. kapitalizma. Če dan gledamo reševanje Evrope iz krize, je v bistvu še zmeraj gre v smer reševanja, ki ne more pripeljati k rešitvi, ker v osnovni problem sveta ni premalo produktov, v osnovni problem sveta je premalo dela, zaradi tega je pač te rešitve, ki ponujejo splošnim vrčevanjem, zmanjševanjem javnega sektorja, te ne morejo pripeljati nikamor. Istočasno pa na nek način o tej bodočnosti sicer ne govori, bi lahko rekel, da bi se moral verjetno v družbah sodobnih se spazna, zapravo sprijazniti s tem, da je kriza kakršno imamo mogoče normalno stanje stvari, da smo mli bili mogoče preveč zasvojeni z gospodarsko rastjo v preteklosti in da se zdaj vračamo v neko stanje, ki bo dolgotrajno, in bo nehalo biti krize, takrat, ko smo na to stanje na žalost se mi zdi, da je to, to zelo blizu. Ker se tiče druge stvari, so pa misli Tomaža mastnaka, mastnaka, ki ima spremno besedo in on se pač po relevantnostni knjige za Slovenijo in se ter vidi relevantnost v dveh straneh. On prav, pri nas je pa mogoče vse tisto, kar opisuje džad v tej knjigi. Imamo pa celo karikaturo vsega tega dogajanja in še ena stvar, ki je mi na nek način blizu, je to razlikovanje med nacionalnim, ker prav, nacionalna je politika in pa univerzalnim ali globalnim, kar je ekonomija. Vese, da se pa pri nas na nek način precej norčujemo iz tistega, če mora se prav, nacionalni interes, pa ne bom rekel, da ni bil tako ali drugače izkoriščen, ampak verjetno ena možna rešitev je, jaz to vsaj vidim, vsaj delni deglobalizaciji in pa rekujet odpovedi Evrope, ki pa še ni na vediku, da se Evropa mora odpovedati iluzijam o tem, da lahko konkurira bistveno bolj brezobzirnim družbam, zato je pa že razmeroma pozno oziroma bi se to najbrž mora že nabiti. pri čemer je zelo jasno, da kakršnokoli zapiranje ekonomsko povzroča kratkoročno zelo velike probleme, vendar pa neko rahlo gibanje v to smer je najbrž tisto, ki saj nam pomaga, pri čemer pa seveda najbrž drži, da se moramo odpovedati dele, deloma pač življenjski ravni, kakršno smo dosegli. Ker je seveda lahko reč takšni družban, kot smo mi, ne. nekoliko pa to dopovedati družban, ki so, kjer so potrebe v velike. Pri nas pa potrebe pač ustvarjajo, svejko prej proizvajalci dobri, ne pa mi, ne se čez nekaj časa nujno potrebujemo v resnic takrat, ko so se pojavile, sploh nismo potrebovali, ampak brez ustvarjanja teh potreb ali pa brez, ne bilo seveda tukaj produktov, brez tega pa ne bilo produkcije in še večje probleme bi imeli s tem, da, da lahko gospodarimo oziroma s tem, kar nam počne tehnološki napredek. Jaz profesor Menzinger, Zdi se, tudi zdaj, ko vse govori o tem, da krize ni več, oziroma da se je najhujše že ne, nekako prešlo, bogati so postali v tej krizi še bogatejši. No, tebi, so zgubili virtualno vsega, ja, vsega ampak ne. zdi se, da se ta prepad med bogatimi in revnimi ja. Ne zdi se, da je v bistvu problem v tem, da bi bile države revne. Ampak dejansko pa gre v smer, ko govorimo izključno o zategovanju posu v Evropi. Joseph Stiglitz ugotavlja v zadnjem članku, ki ga je imel objavljenga na Project Syndicate, da ja kriza je imela več razlogov. Eden je bil tudi slaba že pred samo krizo, zmanjševanje potrebe po delu in velike zaloge denarja oziroma rezerv v državah v razvoju in v tretjem svetu. Na to odgovarja, da je potrebno za rešitev krize in zato, da to ne ostane stalno stanje, relativno velik uložek v storitve, ki jih on vidi kot večinoma v zdravstvu in šolstvu, kar nujno pomeni vlogo države, In hkrati v reformi globalnega ekonomskega sistema, ki spremeni samo to idejo finančnih um, zalog oziroma rezerov. No, zdaj, če začnem s krizo. Ne? Krizo se bi lahko zasledil 40 let nazaj. Povedal bom sam en primer. Pred 40 leti bi bil družbeni produkt, ki ga mi pač uporabljamo kot neko merilo blaginje, Približno je enak finančnemu bogatstvu. Čez 40 let je bilo finančno bogatstvo petkrat večje, kot družbeni produkt. Šlo je v bistvu za napihovanje nekega balona. Drug problem, ki se je začel tudi pred 40 leti, tam nekje po propadu, kaj nezjanstva. Kaj je bilo nekje popularno do 70 let in se je izgubilo v 70ih letih po prvi naftni krizi, ker takrat kaj na nek način niso znali s popraševanjem več pojasen, kaj se dogaja v svetu, prišlo je do tiste velike podražitve, to se prav nekaj se je spremaknil na ponudbo. No, na to so vplivali, tako imenovana, avstrijska šola, avstrijska šola z najbolj znamenitim Hayekom, ki je zelo močno vplivala na čikaško šolo v Ameriki, No in ta čikaška šola je pa seveda pririgala popolni liberalizem in odmik države iz gospodarstva. Ke, ker je kenezijansko oblatko rekel, mogoče postalo nepotrebno, zelo jasno je, da je Keynes rešil kapitalizem 30-ih let, s tem posegi New Dealom in tako naprej. Res je bil, da je bilo kenezijanstvo izkoristilo zaradi mene tudi Hitler pa Mussolini, ste ravno tako izkoristil politična namene in idejo, da mora država pospeševati gospodarsko aktivnost. Je bilo to izkoristil nekje v 70-ih let, je prevladala ta Friedmanova ali pa monetarizem ali pa temu, ker pravimo neoliberalizem, ker je pomenilo, da je treba državo, državo odstraniti iz gospodarstva. Jaz imam na vseh različnih področjih, različne Prijatle takšne in drugačne. V teksasu imam enega prijatelja, ki pravi tole. Primerjava med mafijo in državo je nekorektna ampak je nekorekna za mafijo. Ema to je ta skrajni liberalizem, ali pa neoliberalizem, kot temu pravi. Potem v takrat se je začela zelo močno majati neko trdno razmerje med delom in kapitalom. Normalno delo pridobiva 75 odstotkov, produkta kapital pa 25 odstotkov. No to se je zelo premaknilo tam nekje proti 65, 35 in, in to je pa v bistvu že pomenilo, da je povpraševanje postane problematično, ker se je z globalizacijo se je pa proizvodna začela seliti v, na kitajsko v narekovaju, to se pravi tam, kjer je po imenovana po ceni delovna sila, No in nastal je problem presežnega popraševanja. Če spet pogledate makropodatke za svet, boste videli, da se je to, kar smo zdaj doživeli, kreditiranje je omogočalo potrošno, ker pač ni bilo dovolj popraševanja, je bilo v zadnjih 20 ih letih vse popraševanje generirano s, pač s krediti, to se pravi z kreditiranjem. In to zdaj ko prej morali pripeljati do zloma samo Veril se da bo do tega zloma, zloma prišlo. Zdaj bi rekli, da nekateri ekonomisti so napovedovali, napovedovali so nekateri ekonomisti, da do tega mora prideti, ampak nišče ni vedel, kdaj bo do tega prišlo. Potem, ko je prišlo do tega, smo pač stvari pogledali drugače. Se pravi, to, kar se, tiče, kar se tiče tega. Zdaj pa je bilo drugo vprašanje glede na Slovenijo. No, ali pa ptivo za drugič. Zakaj, ka Glede na Slovenijo, Ne, je pa vprašanje, ki ga postavlja masnak ali pa dve pripombi, ki jih postavlja in sicer je Slovenija karikatura dogajanja. V veliki meri to velja za vso vzhodno Evropo. Za vso vzhodno Evropo in za vso tranzicijo. Takrat se je pač slepo vrjelo v trg pa tržne zakonitosti in tako naprej. Nebeneh omejitev ni nikjer nihče videl. To je nekaj podobnega, kot če gledate staro, tisto avstrijsko šolo, ki so mi prej imenil pri, pri, pri, pri, pri Hajeku. Ne? Oni so bili na nek način razočarani ravno zaradi tega, ker je Hitler prišel na oblasti in so krivili levico v Evropi, da je ona kriva, da je prišlo do, do tega, da je Hitler prišel na oblasti. In gospodarstvo seveda nemško ali pa to hitlerijansko je bilo ne neko plansko gospodarstvo. No to je bil razlog, zakaj so oni tako izrazito zavračali kakršnekoli vtikanje države v gospodarstvo. No in po vojni oziroma v tranziciji je bilo nekaj podobnega. Je bila tudi neka ideja, da je treba vse državo pač umakniti, ker pač država pomeni uveljavljane politike, čeprav ravno zdaj vidimo da trg, jaz moram reči, da sem iskreno veljel, da je trg potreben za to, da demokracija obstaja, ampak očitno ni sta stvari tako nujno povezani, ker zaradi mene imate trg na kitajskem, pa je zelo malo demokracijo in tudi za večino azijskih gospodarstv to velja. E, tako da je koliko relevantno za Slovenijo, je relevantno. Mi smo šli po moje daleč, predaleč v, v ta kapitalizem, čeprav Spet moramo po drugi strani priznati, da smo mogoče še najmanj šli v čisti kapitalizem v primerjavi z drugimi, z drugimi gospodarstvi. Samo takrat se je verjeli, da moramo čez noč pozabiti vse, ker ste imeli kakršno tol povezamo s samoupravljanjem. Ameriški svetovalci, ki so prihajali, zanimivo je, da evropskih svetovalcev v vzhodnji Evropi praktično ni bilo. Ameriški svetovalci imajo pa eno lastnost. Jaz imam zelo red, ameriški učbenike, ki so v skrajnosti poenostavljeni. Po drugi strani je pa en problem, da za njih ni bilo razlike med Ljubljano in Ula Povsod so bili komunisti, ki je treba stran spraviti in povsod bo trg na redu. In pri nas so resno še govorili, da pri nas moramo nehat s centralno planskem gospodarstvom. Uh, jugoslavija centralnoplanskega gospodarstvo od 50 let več ni imela, ne? mislim, mislim, pač nek sistem, ampak gotov ni gospodarstvo. Uh, ta drug problem, ki se pa tiče tega nacionalnega, uh, je pa to, ne? tu so seveda zelo različni pogledi, običajno pravi, ja, nacionalni interes pomeni, interes šrota, balčarja in tako naprej. Moram reči, da se te ljudje sploh niso sklicevali na nacionalni interes. Tu ni imeli nobene zveze. Nacionalni interes, zvedam, je zelo poenostavljeno. In si te pravim, prodaj, ker moraš prodati, pa česar, kar ni treba prodati, to je ena stvar. In seveda, če vse prodali, potem bomo vsi samo še na sila. nasila. Ne? pač ne bo, ker se... se seveda vprašaš, če ni nobenega nacionalnega interesa v ekonomiji, ali je potem sploh nacionalna država smiselna. E, ekonomsko pa nacionalne države več nimamo. Ne? Slovenija kot država ekonomsko nič več ne obstaja. Država ima nekaj atributov, denar, davki, meje, pa gospodarski sistem. Nič od tega nam ni ustalo. Nekaj je pri davkih še, ampak tudi tam Evropa poskuša zmeraj bolj meje vrti pa zmeraj bolj tudi tam ustvarjati neko fiskalno unijo, kar je pa seveda na druga nevarnost. To se pravi, kaj lepa jaz vidim relevantno za, za Slovenijo v tem kontekstu. Um, profesorica, se reta, če se vrnem na knjigo, pa iz tega potem izidemo tudi naprej um, na samo vprašanje, kam naprej z ekonomskim sistemom. To ničad prav, da moramo postati manj zagledani sami vase, ampak moramo zahtevati več od naših političnih voditeljev in hkrati tudi biti pripravljeni sami več dot, več drt mogoče na nek način. Vi se ukvarjate s povezanostjo izbere in družbenih sprememb. Same, sama gibanja, ki so se zdaj v zadnjem času oblikovala, se zdi, da kažejo na to, da ljudje ki so člani teh giben, so tam zato, ker se jim zdi, da izbere, ki so pred njimi, niso več zares izbere, jim niso všeč oziroma nimajo več možnosti izberati. Kako to razumeti, če to drži, v kontekstu tega, da je demokracija političen sistem, ki temelji na izberi, na izberi politične opcije, ki nekak najbolj predstavlja in zagovarja naše moje interese. Je tukaj v krizi samo političen sistem oziroma samo ekonomski sistem ali tudi politični? V krizi je sta obvezna oba ne? in uh, vsekakor so politične spremembe zelo, zelo pomagale k tej liberalizaciji trga. Ne? Mi se moramo zdajeti, da posebej v Ameriki je za časa uh, Reaganove vlade prišla ta mantra deregulacije, najbolj uh, uspredje in se še nadaljuje. se moramo vprati zavijati, da v Ameriki so v bistvu še isti ljudje uh, zelo močno na, na položajih, ki so zagovarjali deregulacijo in ki so bili tudi v vse celo zadnje uh, procese s tem povezano. recimo Timothy Gajtner, ne, to je zelo veliko presenečanje za Obamove uh, privržence, da je Obama Dal tako močno ekonomsko vlogo. Isto Sumners, celo njegov bivši chief of staff, Ram Emanuel, ki je zdaj čekaški rupan. To so v bistvu vsi ljudje, ki so bili zelo globoko povezani z Wall Streetom, ki je seveda svetel ravno na osnovi deragolizacije, ki se je prej dogajala. Sveda ta deregulacija je vedno zelo, zelo temeljila tudi na posebnih zakonih, ki so bi pravzaprav vezani na njo. In zelo zanimiva knjiga o tem je Bernard Harcourt, profesor prava na Čekaške univerziji, je naredil eno zelo resno kritiko prav Čekaške šole v svoji zadnji knjigi, ki je lani šla, Delužno free market, kjer pokaže, da v bistvu pravzaprav trk v vse čas potrebuje regulacijo, Ampak zelo rad si pa sam zbira, kaj bo regulirano in kaj ne in ima zelo v zadnjih desetletjih nerad, kadar se recimo je država uh, uh, utikala v to, čeprav se vedno do neke mere trg zahteva potem državo, da intervenira. Bernard Krku recimo pokaže prva trgovanja za žitom v, v Franciji recimo v 18. stoletju zahtevala, da si, imel, da si napisal zakone, kakšne tehnice uporabljaš, da si imel kontrolo tehnic. Potem so recimo na, v Čikagu ravno tako trgovalci z e, žitom so zahtevali zbornico, ki bo njih same regulirala in potem še šelek recimo zahtevali tudi, da od države, da prevzame to v svojo rako. Kar je mene v teh procesih zanimalo je ideološka podpora, ki v neki družbi nastane, da ljudje neenakostni ne vidijo. Kako se oblikuje ideologija? Da pravzaprav zaprav se ne uprešne. Tik pred temi upori, v New Yorku, je bila zanimiva raziskava narejena na MIT. Dan Arieli in Michael uh, uh, Norton sta napisala tako eno analizo, vprašanja, kako ljudje dojemajo neenakost in kaj bi predlagali. Ljudi so vprašali, koliko mislite, da ima 20 najbogatejših američanov v svoji roki? družbenega bogastva in koliko mislite, da bi bilo pravično. In ljudje so odgovorili tako, da mislijo, da imajo najbrž tako mogoče 60% v svojih rokah, da pravično pa bi bilo, da bi, da bi imeli mogoče maksimalno 30%. Ne. Seveda, rezultat je bil, da imajo 85% vsega v svojih rokah. Ne. In odgovor, mislim, na zagato, zakaj se ljudje temu niso vprli, je bil vezan na moč ameriške ideologije. Prva stvar je eh, v, vera v loterijo. Zdaj, ne samo da boš kupil srečke, ampak to idejo loteri mentaliti, da v bistvu vsakemu lahko uspe. To je v bistvu jedro ameriške, od vere v self-made man, že zelo od začetka, ki je še strajal. Ta je bila ena zelo pomembna vera, ki še vedno deluje. Tudi, recimo, glorifikacija Jobsa pa Applea, pa eh, ostalih, eh, ki jih tudi naši otroci vsi, recimo, vejo eh, za Apple in podobno in žalujejo za Stivom Jobsom, kar mi je bilo zanimivo zdaj v poporih v, v New Yorku, je bilo, da si imel plakat Jobs, iščejo delo ljudje in istočasno si imel, spod, ne vem, smrtnico za Jobsa, ne? tako da od enega Jobsa k drugemu. Potem druga stvar je vera, da mogoče tebi ni uspelo, bo tvojim otrokom. To je zelo pomembna vera, zaradi česar recimo, tudi redni američani niso podprli večjo obdavčitev uh, bogatih. Spet ideja, da mogoče bo pa moj sin Gruntov pa bo novi Bill Gates. Ta ideja je recimo v Ameriki veliko močnejša kot v Evropi, ta ideja, da mogoče, da, da ti bo en dan neki uspelo. Uh, druga stvar je zelo pomembna logika zavisti. Namreč američani recimo imajo zavist samo do soseda, zelo imajo to zavist do tistih, ki so jim podobni, nimajo pa toliko zavisti do ljudi, recimo, ki so se neki zmislili. Imajo jezo do zavist do recimo finančnikov na Wall Streetu, ne pa recimo do bila Gatesa ki imajo pač občutek, on si je neki zmislil in zaradi tega, ker si je neki pametnega zmislil, ne imati tist e, Recimo, Vprašanje v Ameriki seveda je bilo, zakaj ljudje, ki bi nujno potrebovali e, e, javno zdravstveno zavarovanje, tega niso podprli. Spet je bila ideja izbora, to je zelo močno, če je, da možeš imeti pravico, da se izbiraš, čeprav nimaš nobenega dnarja, da bi ta izbor lahko narodil. In istočasno tudi speda logiko pravzaprav a hočemo pravzaprav za to več plačvati, kaj pa, če nam nekoč celo nam uspe in podobno. Nasledna sveda stvar je bila želja obdržati to, kar imaš. Veliko američanov je bilo pravzaprav strah v zadnjih mešcih, da boji tisto malo, kar imajo zgubili in seveda so se zavedali, da imajo več, kot so imeli njihovi predniki in da dejansko majo te osnovne stvari. In to, kar ste vi recimo rekli, je dejansko je bil v zadnjih desetletih velik spon, recimo od šestih let Toni Đat v zgodovini v svoji prejšnji knjigi, v zgodovini, govori o času Offline, z tega uspona, recimo, ki je takoj po drugi svetovni vojni se zgodil. No, in naslednja zelo pomembna stvar je seveda bila, da so ljudje ne se počutili, da so oni sami krivi, da so se zadužili. In Tla je zopet ideologija bila tako močna, da jih je naredila krive, čeprav so jih vsi preprečevali, da se dejansko <coughs> zadužiti morajo. Američani so bili v zadnjih, letih, desetletju, celo idealni podložniki. Občutek krivde, še vedno vera, da morda dati uspe, jih je popolno pasificiralo, istočasno pa seveda eh, pogled v politiko, ki je pokazal, da je politika popolnoma v rokah lobistov. Tudi obamim problem zdaj je, da je dejansko, ki je imel tako zelo močno finančno podprto eh, svojo kampanjo, zelo zavezan, temu finančnega kapitalu, ki mu je pomagal pri ta oblasti. In tle se v Ameriki sedaj utpira zelo velika diskusija, kako tukaj naravni politične organizacije družbe, kaj narediti v zadnjem članku, recimo Paul Krugman, razlaga celo v New York Timesu, da je zelo pomembno prav razmisliti te finančne povezave politike in ekonomije, da brez, recimo, razgraditve tega nekih velikih sprememb ne moramo pričakovati. Čeprav obrat je. Eh, jaz zelo podpiram eh, zdajšnje eh, eh, dogajanje na Wall Streetu in zelo zanimivo mi je bilo, da eden od sloganev je bil, zgodil se nam je socializem za kapitaliste in kapitalizem za vse nas postale. In eden od sloganov je bil, to ni recesija, to je bil rop. Um, ampak vprašanje vezano na lobije, vezano na kapital. Prej ste omenili, da en evro bi moral predstavljati en glas. Zdaj, tako v Evropi... Ja, še vrst... je glas. Pa pa. Um, da bi se... Tako v Evropi, kakor v Sloveniji, je ta moment, da se zdi, da je kapital postal močnejši voljuc, kot posameznik uh, močen. Prej ste sami omenili, da imaste občutek, da Slovenija v resnici ne more več zares oblikovati slovenske ekonomije, če sem prav razumela. No. Kot ekonomista, vas sprašujem, ste, ste ekonomisti v Evropi ali pa te mora reči čeraj v Sloveniji sposobni oblikovati govorico, ki bo ljudi prepričala, da se je treba in vredno zauzeti za socialno demokracijo. No, najprej ekonomisti smo zelo različne mnem. Kot veste, se že v Sloveniji delimo na staro ekonomiste in mlado ekonomiste. In staro ekonomisti smo na nek način v manjšini, mlado ekonomisti so prevlodojoči. Razen v času, ko se je pojavila kriza, so mlado ekonomisti na nek način. Tudi postali, ne. Tud postali kajnezjanci, ker tudi oni so, ko so ugotavljali družbeni produkt, so se kategorijo povpraševanja, neče druzga, to se prav. družben produkt je sestavljen iz porabe prebivalstva, pa porabe države, pa investicij, pa razlike med izvozom in uvozom, to se pravi, so tudi mlado ekonomisti v to prišli. Če pa zdaj le gledate, je pa spet večer manj veri, da so postajali ekonomisti močnejši od staro ekonomistov, ker stari ekonomisti so večinoma tudi tiho, to je problem staro ekonomistov, Da velik ne, velik ne govorijo. Ker se pa tiče te povezave politike in ekonomije, pa jaz menim, da so popolne iluzije in povsem zgrešeno, da bi rekli, da bi se uveljavilo načelo politika ven iz ekonomije. To bi bilo bistveno slabše, kot pa ekonomija ven iz politike. Se pravi, ta stvar bi bila slabša, ker pod ekonomijo mi ne razumemo delavcev, ampak razumemo samo lesnike tisti ki govori, kako se treba politika omakniti, tist pač govori kot lastnik kapitala. Da, če je dostojna politika, je jasno, da se omešava v ekonomijo. In V Ameriki se popolnoma nič manj ne vmešava, kot pa se vmešava pri nas. Samo da, kot je bilo rečeno, s pomočjo različnih lobijev in tako naprej. Tako da to... Mislim, to iluzijo je treba enostavno opustiti, kako se politika ne bo vmešavala v ekonomijo. In mislim, da je celo bi bilo skrajno zgrešeno, če bi se, stvarno, če bi se v resnici nehalo vmešavati ne, v ekonomijo. Druga stvar je pa, se posrečeno vmešava ali se neposrečeno vmešava. Če gremo v tem primeru v Slovenijo, pa tole bi pravniki seveda bolj švedli. Jaz verim en osnovni problem v Sloveniji in sicer trdim, da tudi dobra vlada ne more vladati. In z enostavnega razloga pri nas ne razlikujemo med gospodarskim sistemom in gospodarsko politiko. Gospodarski sistem je nekaj, o čemer odloča parlament, gospodarska politika je pa stvar vlade. Če pri nas zgledamo o vsem odloča v resnic parlament, in to izhaja iz leta 90, ko je bil namest vlade, smo imeli zvršen svet, No in ta izvršen svet ne bi pač odločil parlament. Ampak parlament odločal v stvareh, o katerih ne more odločati z glasovanjem. Ker če glasuje za ali proti, zakaj sem pa odgovoren. Gre pa za neko čist konkretno odločitev, ki jo lahko sprejme samo vlada. Sej teoretično je razlikovanje zelo enostavno. Gospodarski sistem mora recimo odločiti, da imamo davek na dodano vrednost. Stopna davka na dodano vrednost je pa odločitev vlade, ki jo lahko prilagaja. Zdaj pa, če pogledamo, kaj vlada pravzapelo lahko dela, neč drugega kot stopne trošarine na bencin spreminja. To je pa edina ekonomska politika, ki jo ima vlada v roki. No in če že vse skupaj ne gre, če že vse skupaj pride skozi parlament, imamo pa seveda še ta nesrečen referendum. In na zadnje mi pripeljamo na referendum odločanje o tem, ali je treba dokapitalizirati Ljubljansko banko pa skolik denarja, je treba dokapitalizirati in cela Slovenija ve vse o tem, koliko je treba, čeprav nišče ne ve neč, zakaj prav pri stvari gre. Ampak istočasno pa vse vemo, tako, da je ta problem pa moje, ki ga jaz kot čiste kočo stvar videm v Sloveniji, jaz ne vem, koliko je v drugih državah boljše. Samo če preberete kakšne slovenske zakone, so to zakoni, ki jih ne moreš spoštovati. To se pravi, niso vredni spoštovanja, zato je zelo težko tudi spoštuješ. Če ima tam en zakon in člen nekih 300 besed in se potem ne znajdeš od začetka do konca, ampak mi to kar naprej spreminjamo, Vsaka reč, vsaka mehna spremenba, ki bi, o kateri bi moral odločiti ne? minister, celo nek uradnik. To gre pri enostavno parlament, tako da pri se mi zdi, da imamo pa ta problem da se je zelo težko taj problem med političnim sistemom pa ekonomskim sistemom. Unastavno je vse premešano. Imate pa občutka, da je ekonomija oziroma ekonomski svet vpliva preveč in premočno na politiko? Ja, zdaj, koliko vpliva na politiko, zdaj bi rekli, dobro, naša ekonomska politika je seveda tudi omejena z pravili Evropske unije, ne? ker pač, pravil igr ne določamo mi, Gospodarski sistem so direktive Evropske unije, tle zelo veliko možnosti, ni, kot sem že rekel, pri denarju, ni. Tako da se mi ne zdi, da bi v resnici bilo to vplivanje. Lahko boste rekli, jaz imate pa lobije za te šest, pa kaj podobnega. Ja, ampak ne vem, če je to kaj drugače. Po moje je situacija predvsej podobna, ta vplivanje kapitala na politiko, se mi ne zdi, da bi bilo bistveno večje kot druge. Celo o drugačem reku, en od problemov je, da do meni ne upa nič narediti, čeprav bi mislil, da je kaj prav, nič pa ne more narediti zaradi zdušja, ki se je ustvarjala v, v državi. ne. Objektivno, ekonomska situacija leta 90. je bila bistveno stabša, če že vemo da je 140 tisoč bilo brez da je bil padec večji, ampak razlika me takrat in zdaj je pa predvsem v vzdušju v državi. To je pa neprimerljivo. Takrat si lahko delal napake, pa so ti napake odpustili, pa ti niso takoj proglasili za lopova. Zdaj pa tudi nekaj, kar ni napaka, se naredi napaka. Ampak dobro, to smo pa zdaj že delali stran od knjige. A, profesorica Vseleca, 4. decembra bomo šli v Sloveniji na volitve. Glede na povedano in glede na političen impuls, ki se vse bolj seli na ulice. Recimo, meni zanimivo je bilo to, kar ste razlagala kako ste bili vi naučeni na samih razpravah delovati. Zdaj v New Yorku gledamo, da uh, protestniki ki so na Wall Streetu, se naučili, da dvignejo roko in migajo s prsti, če se strinjajo in roke obrnejo dol, če se ne strinjajo. Zelo močna je tendenca potem, da ne želijo hierarhije, da nimajo voditelja in si ga v resnici tudi se zdi ne želijo, ne zaupajo politikom. Ampak vseeno, marsi veliko ljudi v preteklosti in še danes se bori za demokracijo. Za idejo tega, da ljudje odločajo, so odločajo o svojem jutri, o, o, svojem jutri, o tem, kako se bo družba oblikovala. Kako lahko naredimo, da bo izbira na volitvah spet zmaga, koristčanja pravice voliti za državljana? Ja. Dejansko mislim, da Tony Judd tukaj odpre zelo pomembno področje, ko govori o nujnosti oblikovati nov jezik. In tle misli on za jezik v politiki, pravzaprav izražanja eh, političnih interesov med ljudmi in seveda posredno tudi v sami politiki. Eh, njegova teza je, da ni več časa v bistvu za velike zgodbe in to se pač strinjamo lahko tudi že od časa ne vem, postmodernizma naprej te vere velike zgodbe je vedno maj. In istočasno pravi, da ni več trenutek, da lahko imamo neko vse vseobsegajočo teorijo vsega. Tako kot na drugi strani lahko rečemo, tudi ni več mesta za klasične voditelje. Te voditelje, recimo, kot so bili Prekus, s katerimi smo se zelo močno identificirali. Zelo hitro imamo danes, kaj sem obrat proti, včasih hitro identifikacijo, ampak potem tudi zelo hitro dezidentifikacijo. Ravno tako se ne moramo vrniti nazaj v religijo. In to je tudi zelo pomembno. Istočasno pa, jaz mislim, da je to zelo pomembna stvar, ki jo poudarja Tony Judit na koncu svoje knjige, da vseeno je želja med ljudmi, da obstaja nek cilj. In sicer cilj, da njihovo delovanje, da so njihova življenja, imajo nek smotr, da imajo pravzaprav tudi neko moralno dimenzijo. In zato to nič žad povdarja, da kadar pridemo v politične diskusije, običajno diskusija začne se vrteti okrog abortosa, recimo v Ameriki pri nas, okrog tega nesrečnega družinskega zakonika, Ker je, če pogledamo realno, tako majhno število gejev, ki si želi posvejiti otrok, pa se recimo lahko razumejo izjemna čustva. In to nič v bistvu podarja na koncu knjige, da je potrebno ohraniti to željo ljudi po tej moralni dimenziji, ampak da se mora v bistvu levica in socialna demokracija to področje zauzeti. Da mora v bistvu upoštevati to željo ljudi preko tudi ekonomskih interesov, razmišljanja preko recimo, ekonomskih ciljev in ohraniti to idejo uh, morale oziroma je reinterpretirati na svoj način, ker običajno je desnica tukaj zelo, zelo močnejša in se, prav, levici se debate okrog morale običajno gnusijo. Tako da je nujen je nek uh, preporod in istočasno je nujen nek nov jezik. Uh, to je v bistvu tudi Se pravzaprav vrača k Grkom, ko reče, da je treba reinterpretirati same tudi pojme, ki jih uporabljamo, vrniti se je treba k filozofiji, recimo, povdarja, da je treba dopet govoriti o pojmu zmernosti, da je to nek pojem, ki smo ga recimo popolnoma pozabili, pojem preudarnosti, on samo oceni, da je bilo pač dajanje velikih bonusom, bančnikom, potem ko jih je država rešila pred bankrotom, stvar nepreudarnosti, če uporabimo ta star termin in seveda treba se izogniti klasičnim debatam o napredku. Namreč napredek smo do zdaj imeli tako, da se bomo nenehno naprej razvijali, recimo ekonomsko, morda v znanosti še lahko verjamemo v nek napredek vednosti, ampak istočasno v družbi kot taki, pa je ideja napredka zadnje čase za sabo potegnila zelo, zelo veliko škode. Ogromno krat, kadar uporabljamo idejo razvoja, napredka, zelo pozabljamo na enakosti, ki jih s tem sprožamo, in tudi na ekologijo. In zdaj, jaz mislim, da ta trenutek v Sloveniji bo zelo, zelo boj za ta populistični naboj, za jezik, ki ga uporabljamo, za razne moralne koncepte, ki se bodo najbrž vrteli v javnem prostoru in seveda bo boj za točke identifikacije. Uh, strah, moj strah je v tem, da uh, se sproži nek spomin na preteklo obdobje, namreč moj strah, ki mislim, da je specifično vezan na naše okolje, tukaj je samocenzura. Tudi to, kar ste vidjali, da so recimo staro ekonomisti tiho, uh, jaz se sprašujem tukaj, a je neka samocenzura, ko prihaja recimo do možnosti za radikalne zamenjave uh, vlade. Takrat, sploh na našem majhnem prostoru, ki je tako navajen te samocenzore iz socializma, ta zelo hitro znikne. Recimo v medijih strah pred izgubami, neke liste se delajo ljudi, ki so bili, ne vem, ki na podpisani na razne eh, peticije, Sredka, spomin na socialistične Čase je pri nas velik močnejši kot drugot in uh, tudi džad, v bistvu, ko poudarja vrnitev v državi, zauzetje države, politični boj za spremembo države, zelo poudarja nujnost po kritiki države. Namreč kritika države je tisto, ki je ključna stvar za močjo države in je sprememba v Sloveniji, lahko rečem, v vzdušju kadar imaš občutek, da je kritika države možna, kadar imaš občutek recimo, da je tudi kritika znotraj političnih opcij javna, včasih kruta in kadar imaš občutek, da je ta kritika nedovoljena ali pa da je nekaj, česar se ljudje izogibajo. In samo cenzura je v bistvu podstat tudi delovanja kapitalizma danes. Zelo, kapitalizem zelo profitira od strahu, ljudi pred izgubo tega malega, kar imajo, delovno mesto ali neko malo varnost, ki so si jo je našli, strahu pred tem, da jim bo še slabše, pravzaprav izpostavljanje vedno deluje, da boš lahko kaznovan in v bistvu Slovenija seveda ima še manj te kulture, recimo nekih spoštljivih javnih debat. Tukaj bi pa jaz se vrnila k vaši tezi o spoštovanju, pa bi rekla, da ta ideja, da ne spoštujemo zakone, je tudi zelo povezana z nekim problemom z samim spoštovanjem znotraj družbe. Z nekim, recimo, pravzaprav precej nespošljivim obnašanjem, ki ga zelo hitro drug do drugega pokažemo. In mogoče tudi prav se spet obračamo nazaj k temu terminu. Spoštovanje moš ohraniti tako, do, do nasprotnika v mislih, s katerim se zelo ne strinjaš, in tla je dejansko eh, Džadova ideja, for, foruma, kjer si mogu srečati ljudi, ki so imele radikalno politične, drugačne politične misli, bila neka dobro formula. In jaz bi si želela, da bi tudi v Sloveniji imeli recimo to možnost, ampak predpostavka je spoštovanje. Profesor Bojancinkar, kje vi vidite ali pa najdete to govorico? Premoderno govorico, ki govori o jutri, ki zna dost dobro besedati sedanje ostanje, z novimi besedami, um, in ki jih krati pritegne, je moralno močna zato da lahko prinese recimo, spremembe na bolje. No, jo najdete? Me, zdaj se me je pritežko vprašanje vprašali ne, jaz sem tipičen ekonomist, Pa bom ponovil nekaj, kar sem že večkrat rekel, ta položaj ekonomista, ne, sem ga uponavljal, da smo ekonomisti, ekonomisti zelo podobni Krištofu Kolumbu, ki je šel na pot, vedu vedel, kam gre, ko je pa tja prišel, pa ni vedel, kje je. In da smo zdaj v neki takšni situaciji, ko zelo težko damo kakršen odgovor, govor, v katero smer ne bi šli, kaj bi pravzaprav naredili, Ekonomija je seveda, zdaj nekdo bo trdil, da ni ideologija. ekonomije brez ideologije, ni. Že ko postavim vrstni red vrednot, pa bom enakost postavil relativno visoko, je to jasno tipična ideolo ideološko stališče, to se pravi neke vrednostne sodbe. So nujno tudi v tisti zelo pozitivne ekonomiji, ko mi samo še številke uporabljamo. Ne. Mislim, so tam neke vrednostne sodbe. Tako da, če bi prešal kar vam ne vem povedati. Imam občutek pa tak, ki sem ga mislim, da že prej enkrat izrazil, da se bo kriza končala takrat, ko se je mon navaril. Pomeni, da bomo sprejeli kot normalno stanje stvari. Ker mi smo bili v zadnjih desetletih lahko rekli, zasvojeni z nekaj stvarmi. Ena takšna zasvojenost je bila gospodarska rast. Ne? In še zdaj, vse družbe so zasvojene z gospodarsko rastjo in smo vsi nesrečni, če gospodarska rast ni samo vsaj 4 odstotna. Pričemer pa večina ljudi ne ve, kaj se za to gospodarsko rastjo skriva. Se pravi, gospodarska rast merijo z družbenim produktom, to so pa vse plače v neki deželi. Vse, kar je plačano, ne bi prispevalo v družbenu produktu. No, lahko seveda zelo veliko policajov, zelo veliko profesorjev, vse to je pravzaprav k družbeni produktu in s tem smo zasvojeni. Podobno smo zasvojeni s tem, da nimamo inflacije. Ne? Ampak inflacija je spet nekaj povsem normalnega v tržnem gospodarstvu. Jaz bi rekel, v 70-ih letih, ko so bil Amerik, je bila ameriška inflacija 10 do 15 odstotkov. In to, so, to je bilo takrat normalno stanje stvari in so se ekonomisti ukvarjali s tem, kako to inflacijo zmanjšati. Takrat ne gre zdi sam za Jugoslavijo pa za visoko inflacijo, ampak v vsej Evropi je bila 30 odstotna inflacija. V Italiji pa v Angliji, recimo v Nemčiji je bila 10 odstotna zaradi tega, ker so se Nemci zaradi hiperinflacije in svetovni eh, svetovni vojni zelo mali inflacije. Ampak cela vrsta stvari se je ponovla, se je na novo, ki za katere smo mislili, da jih prav za več ne bo, ne? Nič več se nismo razmišljali o tem, da je stagnacija lahko normalno stanje stvari, čeprav če gledamo zgodovino človeštva, saj od Kristusa naprej je bilo 1900 let stagnacije, potem pa 100 let gospodarske rasti. No in zdaj sem mogoče spet pojavil neko razdobje, v katerem bomo bolj stali kot ne, na kar se je treba navaditi. Recimo, Japonci imajo to popolno stagnacijo praktično že več kot eno desetletje, pa ne vidim, da bi se počutili zelo nesrečne. Zaradi tega enostavno so se na to navadili. In mogoče nas čaka tudi nas tako razmeroma dolgo področje razdobje, pri čemer je seveda v Evropi nekaj problemov, ne? V Evropi se pojavil tisto, kar čim ali jaz pravim jugoslovanski sindrom, ne, to je občutek, da v stagnaciji da ti gre slabo zaradi nekoga drugega, da te nekdo izkorišča. In če se spomnite Jugoslavije, v Jugoslaviji se je prav pravzaprav razpad začel 1980 -ga, ko se je začela stagnacija, to vrma je bilo povezan, ker je Tito umrl, čeprav prej smo mislili, da nikoli ne bo, Ampak recimo je se začela stagnacija, desetletje je Jugoslavija držala. ampak na koncu tega razdobja smo bili vsi izkoriščeni. No in zaradi tega jaz menim, da je kriza recimo navarna, v, takšna kriza dolgotrajna, navarna v Evropi, bistveno veliko pa je nekje na Japonskem, kjer so še seveda druge značilnosti, ne, torej znotraj Evrope imamo problem dolžnikov, pa vplivno pa niso v državi, Na Japonskem so pa vsi upniki v državi, čeprav imajo največ javni dolg, 200% družbenega produkta, ampak ne povzroča to nobenega problema, ker gre za prerazdelitve znotraj države. Ob nizki obrestni meri pomeni, da en odstotek družbenega produkta na leto in to ne predstavlja nekega velikega problema v Evropi, pa seveda bi to, mislim, to predstavljali. obodočnosti, pa ne bi več rekel nič še celo pri Evropi se varim in pravim. E, Edina edin sigurna je trditev, da ne bo trajala to kot Habsburški imperij. Potem pa po vprašanje vam, profesorca Slecal. Vi ste v stiku tudi z mladimi. Zanimivo je, da ravno mislim, da danes um, v New York Timesu v uvodniku lahko pa do včerajšnjem. Pišejo o tem, da so prišli tudi oni, eden od glavnih časopisov v um, Ameriki, ki jo razumemo kot nek kapitalističen srček, um, dogotovitve, da GDP, brudo domači proizvod, morda ni najboljši merilec uspeha in tega, kaj si želimo v prihodnosti in kakovosti življenja. In so pravzaprav, bolj ali se je zapis končal s pozivom, da je treba to premisliti, da obstaja še drugi merilci in da je treba mogoče družbo v prihodnosti miselti v neekonomskih terminih samo, oziroma ne v terminih, ki jih definira gospodarska rast. Kaj vidite vi v vaših študentih, o čem govorijo, kaj so njihovi ideali. Moji ameriški študenti govorijo um, o, o tesnobi na zelo podoben način uh, kot slovenski študenti in sicer tesnobi pred prihodnostjo. Uh, ameriški študenti za razlik od slovenskih imajo izjemen uh, osebni dolg. Uh, ko končajo pravno fakulteto, najmanj 100 tisoč uh, uh, dolga dolga Ker če uh, ti objaviš osebni bankrot, se ti v bistvu ta dolg ne zbriše in to je edini dolg, ki ga moraš še odplačevati. Do zdaj je to pomenil relativno majhen dolg, če si dobil ti dobro zaposlitev. Govorim uh, o pravnih študentih, ker so pač navadno že v tretjem letniku, recimo, večina študentov imeli dogovorjeno neko službo. Danes tega sploh ni več. In tako da so v bistvu v krču, tako so v Krču drugi študentje podobnem, recimo humanisti ali česar koli drugega. Skratka, strah, da ne bo dela, je univerzalen pre nas in v Ameriki. Moj strah je tudi, da lahko zelo malo se oblikuje družba, kjer 50% ljudi ne bo meno dela. Ljudi, ki so izobraženi ali pa ne izobraženi oboje. Ne? In istočasno me je strah, da takšna velika količina ljudi brez dela, seveda pomeni nasilje, lahko zelo hitro predpostavljamo, da se bo londonsko nasilje iz ulic ponovilo. Takrat sem bila v Londonu in moram reči, da je bilo zelo grozljivo. Strah, ki je bil takrat na ulicah, da se bo rešilo, zato kar jeza v bistvu je že dolgo časa tleča. Ogromno ljudi katerih starši, stari staršniki so bili zaposleni. To so v bistvu mase ljudi, ki več čas živijo na obrobju, ki so pa zelo pomembni za te družbe kot potrošniki. Na neki način so več čas kot potrošniki, za njih več, se enako propagira in celo uporablja njihov imidž v propagandi, recimo Kavbolj, Karol, Česar, Kolže. Hkrati se jih čas naslavlja, da si lahko vse prevoščijo. Ne? In isto je v Franciji, da nasilje banje je spet tempirana bomba, ki se sami francozi zelo, zelo bojijo in če danes kodiš po Parizu, ti bojo vsi parižani rekli samo kakšnega nobel telefona ne kaži eh, okrog. Vsi moji prijatelji so že imeli kak telefon ukraden. Ne? Tako da, v bistvu, to majhno nasilje se zelo hitro poveča na druge oblike nasilje. Zopet se moramo tukaj vrniti eh, k državi. Eh, država je tista, ki bo edina lahko si pravzaprav izmislila dela, dela, dela, dela ki bojo seveda nujno potrebna. Skrb za stare, skrb za otroke, poučevanje, zdravstvo, ekološki projekti, vse to je tisto, kjer bo mogli priti do reorganizacije, kako sploh dojemamo delo. Spominj sem, pred desetimi leti na LSI je bila konferenca o logiki dela in ena italijanska profesorca je dejala pravzaprav začenja se velika razlika med ljudmi, ki so preobremenjeni, ki vse čas delajo, ki nimajo nič časa zase in tistimi, ki nimajo kaj delati. In na nažalost moram reči, da se je njena ta ideja res realizirala in se tega zelo bojim in vidim pri nas podobno, kot v tujini dejansko nezaposljivost zelo izobraženih ljudi. Uh, hkrati pa neko relativno nefleksibilnost tudi med ameriškimi mladimi uh, ukvarjati se za deli, z deli, za katera nisi mislil, da se boš z njimi ukvarjal. Še vedno, recimo, če si v New Yorku, se ti splača biti uh, uh, ključavničar ali pa električar, um, kakšne takšne praktične stvari, navadno, recimo, finančno so zelo bolj plačene. V ideji, da moraš pač za svoje napredovanje iti na college, šolo, pa tako, pravzaprav so ti poklici bili dojeti tudi tam in pa nas kot nekaj nespoštovanega, nekaj, kar pač greš nekdo, ki mu ni uspelo recimo kaj boljšega. In zato v bistvu same ameriške univerze se ravno tako soočajo s tem ali še na nek način farbat ljudstvo s tem, da, da jemlješ izjemne količine študentov. Uh, kaj narediti, ker to je pa za njih, seveda, tako kot tudi pri nas, velik posel. To, da imaš izjemne količine študentov, kar se dogaja na Zahodu, pri nas pa še ne, je pa bazično, da je univerza kot korporacija, tista, ki poskuša, čim bolj prodretna v tretji svet. Odpiranje količev v Indiji, na kitajskem, Vietnamu, kjerkoli je postalo najbolj donosna stvar za zahodne univerze, Od angliških, francoskih, ameriških, ki spremljam, nemške ne poznam, toliko situacije zdaj, in tam dobiš prvič študente, ki so pripravljeni plačati, ki ostanejo v domovini in bodočo delovno silo, ki jo boš lahko uporabil za svoj tehnološki razvoj. Tvoj interes je, da imaš tam inženirje, ki ostanejo v Indiji, ki so ceneje plačani in ki delajo stvari, ki jih uporabljaš potem na svetovnem trgu. No, jaz bi samo rekel, najbolj slava stvar, ki se lahko zgodi, je tisto, kar je že 22 ali več nek dopisal, eno enopetinska družba. Ne? Samo ena petina ljudi, potrebnih štiri petine, so pa v principu odveč. In na nek način prav to drži. Tehnološki napredek neprestane ljudi iz ven. Ne? To se pravi, ena stvar ven iz pač, proizvodne nekih dobrin. In Če gledate te razvite družbe, 80 odstotkov vsega so storitve, samo 20 odstotkov je še proizvodna. Temu se ne da pred. Poleg tega je to pospešil še to, da se je prišlo do selitve proizvodne in zdaj smo se znašli, kjer smo se pač znašel. In tu se mi zdi, da je Evropa naredila neke velike napake in to strateške napake v tako imenovanih lizbonskih strategijah. Proglasili smo družbo znanja. To se sicer lepo sliš, pa je zelo simpatično, ampak nič ne pomeni. Družba znanja bi nam reč implicirala, da mi bomo v Evropi ustvarjali znanje, Kitajci bodo pa delali produkte. Samo je treba pogledati samo plačilno bilanco med Kitajsko in Evropo, pa vidite, kak se je, koliko se je tega uresničilo. Se pravi, ta iluzija. Ker se tiče pa univerz, pa tega velikega, velikega števila študentov, jaz mislim, da je to posledica tega, In da se moramo sprijazniti tudi pri nas, da je pravzaprav univerza največja socialna institucija, ki jo imamo. Ne? In da veliko ljudi študira z enostavnega razloga, ker ne ve nič drugega početi. In seveda imamo neko vrste prikrito brezposelnost, ki bo pa moje boljša od odkrite brezposelnosti, socialno vrst Seveda zdaj govorimo, ja pa tolk potrošimo za te študente. No vem, če to drži, ne, to je nekaj podobnega, kot če govorimo o tem, kako bojo upokojenci ugrozili da svet leta 2060, bo fiskljus propadil zaradi upokojnicov. To je po mojem nesmisel. Sistem, kakršnega imamo, je sistem, ki deluje, v bistvu pa deluje na tem, da imajo otroci dožnost, da preživljajo starše. Zato, ker so pač, je bilo tako, v sami je bilo to znotraj družine, zdaj pa to skrb prevzela država, država, In tega ta skrb je popolnoma odveč, ne? popolnoma odveč, nekaj podobnega, veliko stvari prikrivamo, kot je tudi ta veliko študentov, pa, pa družba znanja in podobne stvari. Seveda mi ne moramo hoditi še na vzhod ponujati te storitve, nekaj pač je bolj univerzalna, ampak mislim, da ne bomo hodili. Ne? Hodimo pa že v Jugoslavijo, ne? to se pravi, to pa povročje, kamer ponujamo te storitve. Hvala obima gostoma, profesor Rica profesor Menzinger. Um, dovolite mi pa, da si izposodim še besede dveh mislecov. Včeraj je slovenski filozof Slavoj Žižek bil na Wall Streetu in je v angleščini reku v tem novem stilu, ko on reče prva vrsta ponovi in potem slišijo tudi tisti na koncu. Mi imamo tukaj sreče v zvočenje, enk rekuje Dare to want what you desire. Pa mislim, da nekak v sloveščino mogoče gre to najbolj prevesti, kot upajte si hoteti oziroma zahtevati to, kar si želite. In če se vrnemo še nazaj za konec na dajmo dejmo najdati jezik, s katerim bomo te želje znali besedati. Najlepša Hvala. Moala za puter, pline še nič.